hainbeste oita mala urte inberdikot eta hainbeste urte futbolen pasahondoren zaren nuke beti esaten da inuiz e, iniz estitekela esan partidat dira azidea bila eta futboleen gauz asko pasazio dela partidon tan hain egauz ez dakit nizu pasatu ben mm. Elengo zatia oso nahizan da eta, bueno, espero gabe ere, iruta gutxekorri lortu duzue engero e, bigarnean laugarna ere eta laugeta gutxekorrekin bazirri ben partida lasaia izango zela, baina inondik inora, zer zertatu da bero bigarren zatiaan Es que Nik, Nik, ez, bueno, demo hotza otsenik beste hauek analizatu barkoela, ino irutot utzi iragazten joanda ere, nik pertsonalki beintzat ez neuzken sensazioak ez, ni aurrenekoa, eh? baino ez ginun segurieiik ematen jokoan, irutot joan ga eskansorabi ta da la, la letxe da emaitza hori, baino sensazioa barrutik etzien kontrolpen daukezon partidotan aba, esiketa dudu asko, balon asko galdu, karrisko asko halako sensazio gazigozo batekin eta bigarren parte hasita laugarna sartu honein bai onartu daizote aurneko ani pentsatu dotela bueno hau ezin hau imposible da eskutatik batea eta lauta bateko hor <coughs> bueno taniak edukido suerte charra joada ten eta lauta hajarriga lauta batekin ikustenik ikusuenik ekipoa konbentzio zegoela bueno ba irazi eta kito lauta biko hortan nikuste ikerar risko zalantzak sartu deskiola eta beldurreta eh na bai bai ezatik dizu desan barrez ez desa eta Egi eh, esan lautabikin partidue, eske aldapan goraz egualaz izot esan behar, baino sufritzen eta denbola duztin minutura behide, zenbat minutu faltazien eta ola ez da hoi ez? Eta gero, ba, ez izot. E, launako hartu du ez dakit osongi zen minutu tal, bost edo izan genuen zen. Bai, kelizu zena. Bost minutu falta faltazien eta e, ze izaten den futbola, ba, ez dakila ja, deuse galtzeko bikazte lazteko zonen atakera joan gata, ditu beste biru aukera, ba, azkenen gezurre diru E, buru egotze ukita 3.1 zituen baina oraindik ebentzat sentsazioa pertsonalekinik ez zuko ezpartu dirazigunena. Ala ere sekularako poza, ez? Eh pentsatzen dut da lasaitua hartu duzuela beintzat azken gol horrekin. Bai, po, bai, bai, bai lasaitu handie. Eh? Oraindik ez duuseukatu, baina lasaitue eh, ba, ba azkenen partio ez bazinun irabasten Joan Amazelan joan da, ba eh markatuta gelditzen ginen bai klasifikazioan, bai gaur jokatunak eta nik uste ja ja geldituta denengala. Gezurra dirudi ze pasatu zaion, gaina ekip esaten bai oso, ez dakit, ez nuke balona kanpota nahi, filial bat ipasatze hau, o, guri pasatzea hau, ba, jaia, ja, barkamenik ez ton gauz bata. Bai. Mm -hmm. Orain beste irupartia gilitzen dira, hiruak e, baki goba, horkarri gogorren kontra, horre goian leian are diren aurka, horrein ere puntoren batea atera barko da, gian ezagodena bukatu da, gaina hori, gilitzen dena oso zaia. Bai, baina bueno, gu Mirandara goaz, bueno, aurna gaurko asimilatu harago, baina Mirandara goaz, e, irabazteko intentzioekinik, nik, uste aurten denboraldi guztien ikusi duzu ekipo dauden eta zerbait ere demostratu baldin bada da, irabazitzak ezola duzu nei eta ezuinek irabazei sola eta, joa, nik uste Mirandan konpetitzeko gai gala eta zerik ez du irabazi ez? Azkenen partie uzpertibian barraga eta gaurko honei vuelta ateman se basta kez sensazio sorraroak die, e, burukin pentsatu ezko egida iru puntu eta batzila hola ez da posible. egiz. Mm. Bueno, hori oso hartu berkauzue, baina egizan, bueno, pentsatzeko hauza puntuala dela ez, aurreko partidetan bintzat, yeah. bueno, bintzat, bintzat atea gutxan mantenduta, eta, eta pentsan ondo, laugolzatzea bai, ba, bai. eta ez, ez da goza normala. Ez, ez normala, baina ez da, ez da, ez da, ez da, ez gure faiuak, ez nahi dut, laugolz hartu eta baita beste pare bat auke, igual ez egiedare bai, Uain, hotzen pentsatuta, lau gol zartu izkiutela, eta ez darez izkiutela hain beste aukera. Egal, efektibada ikara izan duela. baino ez dakit, pasibidea deaztot esan nahi, baina ez dakit. E, alako xok egoera tengelitua alauta bitik aurreat, eta oso minutu zaiek izan duene jokatzeko, ikaragarri zaiek. Ogoratzen e, itxeroen dela ala urte, fola kontrata dan kontrata, jokatu inozen partiduk alako handi batekoak Eta pixkoat egoera, erdi superatuta ondua.